A lua vai encuberta e a min tanto che me dá e a lua que a min mal Dentro do meu peito está Te cedeiro do meu liño Há unha voltinha máis Que aunque traballes a noite Corpo non há de faltar que trabalha esa noite Corpo non ha de faltar Vente conmigo e fare Já temos outro lado do fio telefónico unha primicia para todos os nosos oentes e seguidores que é interesantísima Vamos a falar con celtia unha moza de quiroga que axuda o rural e que traballa moitísimo e que ademais foi gañadora do por que publicou, bueno... Vamos a falar con la Primeiro, saludámola. Moi boa tarde, Celtia. Boa tarde. Boa tarde. Benvida, moitísimas grazas por atendernos. Eu quero parabenizarte precisamente por ese cartel da festa do Viño de Quiroga que foi elixido por ti bueno, foi elixido por, por os que pediron a túa participación e que ademais está feito especialmente con cousa, con, con, non con pintura sino con algo completamente diferente, verdad? Con maquillaje, fixe non con maquillaje Con maquillaxe, mándaga. Bueno, a verdade é que é un placer e unha honra terte aquí para nos eh, bueno, felicitarte e ao mesmo tempo deseaxe que, que sigas colleitando moitísimo éxito. Moitas gracias, tamén un placer que me, que me invitará de desde... ser Encantada. Bueno, hai que dicir algo máis aos nosos intesti. Eh, eh estás revitalizando o rural posto que ademais traballas no rural como peluqueira queira desplazaste as aldeas do, da zona, dende Quiroga para adiante, pro Courel, por as zonas que para non solamente cortar lle o pelo ou cabelo a, a, a, as persoas maiores os mozos, as novas, a, a toda a xente que ao mesmo tempo de cortar o pelo tamén faz Sociabilidade e efectivamente sí, porque al final estou entrando nas súas casas eh bueno fazemos bueno fago traballo tamén un pouco de, de psicóloga non de decoitar pois, eh, os seus problemas e eh, as súas inquietudes e eh, bueno pues pois, informo un pouco parte xa de bueno, das súas vidas, formamos como unha gran familia. Eh, eh... Celtia, Mateo, que eh, hay tem, hay, bueno, tiras no viña, uh, según me dixeron. entonces hai pouco tempo que empezaxe nesa tarefa, non? Pois, é si como autónoma a donicílios, por pues, bofa de cinco anos, a verdade. E... Eh, e eh, eu eh... me susto na pandemia, no, no 2020. Empecé no 2019, a finales... Eh... Eh, bueno hasta el día de hoy eh, eh, cómo que que cómo tesechas que te llamen peluqueira o celtia a, a, a secas o como um, escenificadora qué sé yo como cómo tesechas que te dame igual Celtia pero bueno normalmente siente. <risas> Por los pueblos dicen una nena, son una nena. También a nena hay que llamar a nena. Claro, claro, claro, porque ti precisamente fas de compañía, al mismo tiempo de... Claro, fas de tu trabajo, porque sí, sí. Eh, así a, a tu empresa, que digamos, eh, eh, de, de, de... De peluquería de, a domicilio, de, sí. De peluquería a domicilio, pero que en realidad eso que estás diciendo, fas de, de, de, de psicóloga, de, de acompañante, de... Eh, yo mismo tiempo, a, a veces, hasta lle traes algún recado, seguro. Tranquilamente <ríe> sí, Fas como os carteiros antigos, non? Que non somente levaban o siro por exemplo Senón que ademais eh, Traeme de paso pois un, tal cousa ou tal outra, non? Si, algún vez teño feito algún que outro recao, a verdad sí. pero, bueno, pero encantada o, da vida Pero a satisfacción que, que levas non é somente o que te teñen que pagar Senón tamén o feito de que Ahora tens que probar isto que fixemos onte non? Como, perdón? Digo que, eh, ou cando chegas ou mellor unha, unha aldea ou as persoas da, daquela localidade ou a que atendes dices, ahora tes que", dicen, ahora tens que tens que probar isto que fixemos onte ou estes tens que levar estes chourizos para Ai, si, si, sí, pues". sí, sí. eh, algo para casa sempre me levo, verdad? Eh, <risas> é super gratificante Claro, claro. Eh, que me, no, Xa me consideran da familia entón, pois pues, eu que sei que che den cousas e eh, que te conten os seus problemas pois pues, ao final Sinteste un máis, non, de xente Moita xente, pois, por desgracia, están solos Non teñen forma de bueno, de baixar a Quiroga Ou, sí. bueno, de socializar máis a menudo, non, digamos Si, sí, sí. ou seja, que, bueno, pero entón tío, a localización tú está en, en Quiroga, non? Efectivamente Claro Pero claro, entonces terás que pechar a, a, a establecemento cando te desplazas, non? Non teño establecemento Solo me dedico aí polas casas Anda carai, pois moi ben é eh? unha, unha, unha novidade E ademais unha participación bueno, un, un reclamo para que toda a xente se, que, se dé conta de que o rural Non está perdido Efectivamente Que, que bueno, a ver Necesitamos axudas Pero, pero, bueno, que os jóvenes que queiran emprender no rural con traballo e esforzo que se pode. E vives moi ben. Vale. Ti tens unha experiencia positiva, e ademais, bueno, non somente positiva co que estás a fazer, senón tamén que despois, cando chegas a casa a probarse eses chourizos, teñen un sabor especial, non? Home, <ríe> nada teñen cun comprado. Non teñen nada que ver co a chacinería que hai en Quiroga non? Nada, nada. É un, outro sabor. <risa> bueno, é, é o que eu dicía, ou que sabemos, polos chourizos que facían as nosas nais ou as nosas aboas, non? Ese cariño ou ese adobo tan especial que, ta, que hai na aldea ou que teñen os, os, os familiares, non? As casas rurais, non? Efectivamente. que Non sei, armaus, armaus. A forma de facelo... Eu sei, é todo distinto É todo distinto, claro que sí, claro que sí Ti disfrutas deso, e eh? nos, eh, nos tamén disfrutamos coa túa participación hoxe aquí eh? Que saibas que Non somos, somos talismán coas Personas que falamos na radio E eh, eh, que pois pues, Terás moitísimo éxito no traballo que estás a facer Seguro Moitas gracias es, es o o, os, o, os do viño mmm, A parte de felicitarte E o traballo mmm, tamén convidaron a participar na, na festa eh, do viño, non? Eh, sí, bueno, cando se celebre a feira, pois terei que subir o, o escenario. Bueno, escenario. <risas> pa eche pasar como a mín, que eu na, no, no, na radio non teño vergonza ningunha, pero a subir o escenario, a cachofa, pónseme aquí na, na garganta, non son capaz de falar casi. Pois <risas> é que son máis vergonzosa. <risas> <risas> bueno, pero, a ver, é unha satisfacción comprobar que, que, que bueno, hai xente que valora o que fixete que valora, e, ademais, mm, as túas representacións, as túas caricaturas, o, o que faz, mm, mm, ese dibuixo é, é creatividade, non, non ten nada que ver con co, copiar doutros, do, do non? No, no, a ver, siempre hay inspiración, inspirase un, en, en, en alguna imagen, en algún cuadro, mm. na, en artista, y eh, bueno, pues intentase llevarlo al terreno de cada uno, eh, pues mm, a veces inventarse, otras veces intentase recrear algo, y mm. eh, eh, sí... E iso que faz, tam, non sei, agora, agora non, non entroido, seguro que tirías demanda enorme para que para poder caracterizar a moitas persoas, non? Si, sí, ainda tuve, a verdad que cando é, si, sí, polo entroido ou polos amaín e tal, sí. pois pues vou tendo traballinho, si, sea, sí, pa maquillar. Te has que buscar moitas... Eh, es, piter ferramentas ou polo menos moita maquilladura, non? Bueno, um, <risas> hai que hai que utilizar materiais, bueno, despois a xante pois Sí. o que se queira facer se sí. si o dou feito, pois favo pois, sí, sí. yo encantada Ux, Últimamente está prohibido meter algúns tipos de... de, de A dibujo. purpurina Eso, sí, parece ser que eso sí. ten... Sí, porque dificu... contamina moito Ten dificultades, sí Pero do resto ti eh, desenvolve este de maravilla, non? Bueno, favo que podo, intento... <risas> intento facelo sempre o mellor que, que podo Claro, claro, enormemente. O bueno, millor hasta che poden pedir que, que fagas ilustracións de algún libro de poesía, seguro. Nunca mo pediron, pero poderías o facer. Poderías. Pois eu, a, a, pois eu anoto porque um, nos temos un, un certame de poesía que se chama Rosalía de Castro aquí en Cornellá e o millor, non sei, millor chamamos-te nun momento para mandarse os poemas e, e, a ver si eres capaz de, de, de ilustrar algún co envolumento que corresponda, claro, lóxicamente, claro, así, claro. De, eso, eso non pode... Ponte unha encantada. De verdad que, Celtia, para no ser un prazer e unha honra terte aquí, este no es o humilde programa, pero que deses, de verdade que desexamos o mellor na tua tarefa. E que sigas colleitando tanto éxito como xa comezaches a ter, sino que tamén te sigan recibindo tan ben nas aldeas. Moitas gracias, Graciñas de corazón de, de todas formas, seguiremos eh, incomodante en outro momento que, que teñas a mellor alguna celebración máis, vale? Vale, por pues Gra moitas gracias Graciñas, hasta logo Hasta logo, Graciñas Música para despedir a Celtia e continuamos